Красивий, гарний у своїй мудрій старості й рішучості Потім підвівся, торкнувся її плече підсохлими руками І рівно і строго пішов до когось в гості чи в конспірацію А їй тепер доводиться чекати не тільки Вавріна, Яринку, Романа і Василя, а й старого Не такий малий у неї рід, а хата пусткою стоїть то й говори тепер жінку не до роду, а до мовчазних стін, до прихованого зерна, до підмерзлих кетягів калини під вікнами, до голубів у солом'яних голубниках, і думай про всіх і вся. З надвору почувся натруджений скрип саней. Вона степенулась, підбігла до вікна, напівроздягнута кинулась на двір і тут полегшено зітхнула. Понад плотом, тримаючись за волохаченого памороззю коня, поволі ішов її лаврін. З його золотих вусів звисали крижані бурульки. Ось він зупинився біля воріт, широко розчинив їх, і стомлена шкапа втягнула на подвір'я сани з блакитною, мов небо, грабиною. «Лаврін!» – гукнула і кинулась до нього. І чого готро роздягненою вибігати на мороз? Посміхнувся, заворушив клешні криги, що наросла на вусах, Біжи до хати. А дітей же бачив? Стичила голос і завмерла. Бачив. Ой. Не ойкай, а мотай воселю. І вона побігла, прикриваючи рукою груди як довго ж Лаврін випрягає та заводить у стаїнку війною прикаліченого коня, як поволі закладає йому корм. Нарешті з белинками сіна на кереї, чоловік іде до хати, а вона йому відчиняє двері. «Говори ж, Лавріне, говори!» «Почекай хвильку!» Він скидає шапку, рукавиці, керею, переломлює на вусах крижинки і починає мити руки» і хоч би десь одним рухом поквапився. Нарешті витирається червоними півнями на рушниках, і мерзлякувато поводить плечима. Замерз. У лісі від холоду дерево так стріляє, наче теж воює з кимось. Говори ж, Лавріни, вже простогнала вона. От зараз і почну, стає напроти неї. До лісу доїхав спокійно. Ні поліцаїв, ні іншої погані не зустрів. А вже в лісі перепинили партизани і впровадили до командира. Погомоніли з ним. Далі сам Сагайдак повів мене до тієї землянки, де наші діти живуть. Спустився я туди, а там залізна з бочки пічка жаріє. Старий партизан дровця в неї підкидає і щось курникає підніс. Роздивляюсь, аж на дерев'яному полу розкидавшись, сплять наші діти, бо вночі вони в дозорі були. Сів я біля них на скриньку з патронами. Дивлюсь, а вони такі чубаті, такі гарні, такі молоденькі. Та й жирусь потроху. Хіба ж ми для воїн кохали їх. Аж тут поврухнувся Василь. Підвівся на лікоті, завмер, а далі, не віячи собі, питає, «Це ви, тату, чи сон?» Я, сину, та це ж приїхав, сиджу і надивитись не можу на вас, та й лізу до торбини. Тоді він засміявся, кинувся мене обнімати і зразу ж про тебе запитав, як наша мама, що то меншенький, і дітхнула і потягнулася рукою до вій Олена. А Лаврін тільки гмикнув, ось дивно дінити, близнятна меншенького і старшого, але матері видніше. Говориш, Лавріни. Далі Василь збудив Романа. Сіли вони біля моїх плечей, та й погомоніли трохи. Сказав їм, що завтра підуть на них каратими, а сини тільки посміхнулись. Зустрінемо, як треба. І стрінуть. Дуже хвали їх сагайдак, Дякував і мені, і тобі. Та й задумався, не помічаючи, що з вусів Уже почала не роса. Про що ти, Лавріне? Думаю собі. Про них. Про них і про нас.